Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. La nostra vila es prepara per acollir una segona edició del Tiana aquest dissabte. Tot seguit repassem aquells altres temes en titulars. <fifixi> Aquest dissabte se celebra la segona edició del Tast Tiana. Els restauradors tianencs i els cellers de la denominació d'origen a l'illa es concentraran durant 12 hores a l'exterior de la cataquística per oferir als visitants una degustació dels seus productes i amb l'expectativa de superar els 800 assistents de la primera edició. Les comunicacions amb transport públic fins a l'Hospital de Can Ruti són una reivindicació històrica dels municipis usuaris d'aquest centre sanitari. Mentre Badalona veurà satisfetes les seves demandes en un futur proper, des de Tiana es continua treballant amb el mateix objectiu. Aquest dissabte es donarà el tret de sortida la temporada de bany a la piscina descoberta municipal amb una jornada de portes obertes. En aquest context, i per tal de posar les instal·lacions a disposició dels tianencs en condicions òptimes, durant els mesos d'abril i maig, s'han dut a terme un seguit d'actuacions d'arranjament de la maquinària. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 que pretén és que tingui una més gran repercussió que la que vam tindre l'any passat. L'any passat fonamentalment adreçada en els tianencs. Aquest any també mantinguem tota la força, però no solament tianencs, sinó també meresmencs i tota la gent del barcelonès nord que pugui tindre l'oportunitat de participar amb nosaltres en un dia que si tenim la fortuna de repartir de l'any passat, la gent va sortir realment satisfeta. En total hi participaran vuit restaurants. La Bimingú, el Casal de Tiana, l'Olivet, les terrasses de Sant Romà, Mas Blanc, Mas Cors, Can Marc i Can Roca. El responsable d'aquest restaurant, Jordi Sicrès ha destacat del tast en el vehicle de promoció que suposa més enllà del nostre municipi. I És una manera de fer-te conèixer més o menys algú a la comarca, que la gent de Diana ja ens coneix, però a la gent de la comarca queda una mica més separat, i és una plataforma per poder arribar a la gent. Les degustacions als restaurants es podran acompanyar dels vins que més s'hada coïn a les característiques de cada plat, i és que hi seran presents un total de set cellers tianencs, un més que l'any passat. Són Joaquim Batlle, Mas Pellicer, Alella Vinícola, Altalella, Serralada de Marina, Roure i Parxet. Precisament el gerent d'aquest celler, Josep Puig, ha explicat que el Tastiana també ha de servir per mentalitzar la població de la necessitat de consumir productes locals. Jo penso que el Tastiana ha de ser no solsment una festa de provar vins i gastronomia local, sinó que també que hi hagi una mentalització per part de tothom de que... La millor forma de ser global és ser local, no? i serem locals si ens prenem faves de Can Roca, que, que, que les han conreat ell, i si ens bevem vins d'aquí a la zona. El forn i pastisseria xalà i el forn solar seran els encarregats de posar la nota dolça de la jornada. En aquesta segona edició del Testiana també s'han programat activitats complementàries relacionades amb el món de la gastronomia i els vins. La novetat passa per un concurs popular de receptes, del qual se'n coneixerà el guanyador aquest dissabte. El premi serà un sopar per dues persones al restaurant Sant Pau. També es farà públic el guanyador del concurs de paradús. D'altra banda, el mateix dia del tast, també s'ha previst una demostració gastronòmica de plats freds d'estiu amb productes del Maresme i vida de Tiana. Anirà càrrec del gastrònom Toni Botella. A més, l'àvia Remei oferirà una xerrada sobre la cuina catalana tradicional i els seus beneficis i es podrà visitar una exposició que porta per títol aprèn a consumir amb responsabilitat» i que s'emmarca en els actes de la Setmana del Consum de Tiana. D'altra banda, també s'han previst tallers infantils. El Test que ha estat organitzat conjuntament per l'Ajuntament i per l'Assist, començarà a les 11 del matí i es posarà el punt i final a les 11 de la nit. Després de l'acte central, fins i tot menys alguns restauradors locals oferiran un menú degustació en el marc de la setmana gastronòmica del Test que s'ha organitzat enguany per primera vegada. D'altra banda, aquest divendres tindrà lloc un curs d'introducció al Test de Vi, amb denominació d'origen a l'Illà, a la sala Sant Jordi. Les comunicacions amb transport públic fins a l'Hospital de Can Ruti són una reivindicació històrica dels municipis usuaris d'aquest centre sanitari. Mentre Badalona veurà satisfetes les seves demandes en un futur proper, des de Tiana es continua treballant amb el mateix objectiu. Badalona disposarà d'un bus exprés que connectarà el centre de la ciutat amb l'Hospital Germans Tries i Pujol. Així ho ha anunciat aquesta setmana l'entitat metropolitana del transport que va explicar que els convois sortiran cada 10 minuts i que no faran cap aturada durant el transcurs del recorregut. L'empresa Tuxal oferirà el servei que s'espera que arrenqui una vegada entri en funcionament la parada del metro de l'LA2 Pompeu-Fabra-Badalona a l'Illa Central. Aquesta és una de les preocupacions als veïns de la ciutat que finalment es veurà satisfeta. De fet, la millora de les comunicacions amb transport públic amb Can Ruti és també una bella reivindicació dels tianencs. Ja fa que l'Ajuntament de Tiana assegura haver traslladat aquesta demanda a l'entitat metropolitana del transport, però el diàleg continua obert i sense mesura. Concretes. Així ho ha manifestat en declaracions aquesta emissora el primer tinent d'alcalde de Tiana, Enric Noris. La disposició de l'EMT, com de qualsevol altra administració, és una disposició positiva escoltar les demandes, però manifestar la dificultat que, moltes... que atendre-la en una situació complicada com la que hi ara i que a l'EMT evidentment ho és, doncs ens eh, fa difícil. Però tenim, tenim un nivell de, de diàleg adequat i tot que passa és que no no tenim temps menys de compromís a l'hora de que s'executarà més coses. També pel que fa al transport públic, l'Ajuntament de Tiana es va comprometre el passat mes de desembre demanat toxal i a l'Ajuntament de Badalona que el recorregut de l'autobús de la línia B29 efectuï una parada més propera a l'altre recinte hospitalari de Badalona a l'Hospital Municipal. Ho va fer a instàncies d'una moció presentada per la regidora socialista Carme Cervera. En aquest sentit, Enric Nolis ha manifestat haver traslladat aquesta petició als organismes competents, però explicat que s'ha a que el consistori badaloni enllesteixi el plat de mobilitat d'aquesta zona. De la mobilitat relacionada amb aquell accés encara no està concretat al pla de mobilitat, però això és el que els serveis tècnics ens informen i aleshores l'utilització de la parada on és que està més propera en el centre hospitalari de Badalona, hospital de Badalona, no de Can Ruti, això aquest és un requeriment que s'ha traspassat, que s'ha comentat i que és de molt fàcil realització, però depèn de la, de la concreció d'aquest pla de mobilitat. L'Ajuntament de Tiana ha fet durant aquests últims anys diverses peticions a l'entitat metropolitana del transport en referència a la possibilitat de millorar el servei d'autobusos a la nostra localitat. Les negociacions han estat infructuoses perquè, segons explica el primer tinent d'alcalde, les circumstàncies econòmiques compliquen, entre d'altres, la posada en marxa d'actuacions concretes de millora. I no deixem de parlar de qüestions de mobilitat perquè la Comissió de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat per unanimitat incrementar la capacitat dels trens Barcelona-Maresme en hores punta. Això ho ha decidit la sessió celebrada al Parlament aquesta setmana a partir d'una proposta de resolució impulsada pel diputat de Convergència i Unió, Joan Morell. El diputat ha explicat en què és concreta l'acord. Demanar al govern que prengui mesures de fi efecte de poder solucionar aquesta anomalia perquè la gent pugui tenir un trajecte digne i pugui anar segur. Procurar això, de que hi hagi més, més trens o més vagons perquè l'homi pugui que pigueri i la gran majoria de gent vagin incòmodament sentats, que és un mínim que s'ha de pretendre quan pagues un bitllet de tren. Morell defensa que amb aquest acord es pretén donar solució a un dels problemes de mobilitat del Maresma, una àrea molt important en nombre de desplaçaments a Catalunya, però on, segons el diputat, el sistema ferroviari es troba en unes condicions bastant precàries. I és que, segons explica, són moltes les reclamacions que s'han fet a Renfa per part dels usuaris, sense que s'hagin produït les millores necessàries per donar un servei de qualitat. El diputat ha celebrat poder tancar aquest acord, però ha manifestat que farà el seguiment oportú per tal que aquesta mesura sigui una realitat i vagi més enllà d'un acord parlamentari. Radio Tiana: Les notícies del Midia. Aquest dissabte es el tret de sortir de la temporada de bany a la piscina descoberta municipal amb una jornada de portes obertes. En aquest context i per tal de posar les instal·lacions a disposició dels tianecs en condicions òptimes durant els mesos d'abril i maig, s'han dut a terme un seguit d'actuacions d'arranjament de, de la maquinària. Les millores han consistit en la substitució de l'antic filtre per dos de nous que permetran una major capacitat de filtració i asseguraran el funcionament de la piscina en cas d'averia. A més, també s'han introduït modificacions en el sistema de filtratge i millores en la dosificació i depuració. Jordi Monturiol és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tiana. Per depurar lo que és el volum de l'aigua, amb aquestes dues bombes trigarem aproximadament 3 hores i mitja, a que tots aquests 540.000 litres, en 3 hores i poc, tot el caudal d'aigua hagi pogut passar per aquestes depuradores. La llei que regula les, les piscines obliga a que aquest volum d'aigua en aquestes mides concretes estigui sobre les 5 hores. Les obres han anat a càrrec de l'empresa Blaupur SL i el cost ha estat al voltant dels 35.300 euros. Segons ha explicat el regidor d'Esports, el pressupost inicial era de 50.000. En aquest sentit, ha celebrat que finalment la despesa hagi estat inferior. La piscina restarà oberta des d'aquest dissabte i fins al pròxim 5 de setembre. Els tianencs i tianenques poden adquirir els abonaments de temporada al Registre General de l'Ajuntament. Els preus dels abonaments i les entrades mantindran les taxes de la temporada anterior. Bye. Esquerra Republicana de Catalunya al Maresme celebra aquest divendres un congrés extraordinari per tal de confeccionar la llista de les eleccions al Parlament de Catalunya de la propera tardor. Durant el congrés comarcal s'escollirà la primera persona candidata de la comarca i tot seguit la resta de candidats. Segons ha explicat el cap de llista d'Esquerra, Tiana Jordi Gosc, qui també forma part de la mesa electoral, hi ha una única candidatura unitària encapçalada per l'actual diputat al Parlament d'Esquerra al Maresme, Pere Aragonès. Per tant, hi ha una aposta per la continuïtat. En aquest sentit, Gost ha explicat que les línies de futur d'Esquerra Maresma ja estan definides i n'ha destacat la ja reivindicada gratuïtat de la B500. Les línies de futur estan marcades, nosaltres ja ens vam posicionar en el seu moment de forma unitària tots els regidors que formem part dels municipis afectats pel túnel de la B500, per exemple, i ja hem manifestat de forma reiterada que nosaltres ens oposarem frontalment a qualsevol infraestructura que sigui de viatge, perquè pensem que Catalunya ja han apagat prou de peatges i que, a més a més, a nivell, i fins i tot intern, seria un greu jo comparatiu amb una infraestructura eh, germana de la part alta del Maresme, que és el túnel de la perpès. D'altra banda, Agost ha afegit que Esquerra Republicana de Catalunya afronta les pròximes eleccions al Parlament amb una aposta clara pel dret a decidir. El Congrés Extraordinari de la Federació Comarcal d'Esquerra, en el qual es reunirà tota la militància, tindrà lloc aquest divendres a Mataró a partir de les 8 del vespre. En el marc de la Setmana del Consum, que organitza l'Ajuntament de Tiana, aquesta emissora emet diàriament una píndola sobre un tema de consum. Avui la tècnica Maria Jesús Calluela ens informa sobre els drets dels usuaris dels serveis telefònics. Els drets dels usuaris dels serveis telefònics són diversos. En el, en el tema del telèfon fix hem de saber que tots els usuaris tenen dret a connectar-nos a aquesta xarxa i que el termini màxim de connexió de la companyia és de 50 dies. Passat aquest període, nosaltres podem reclamar unes indemnitzacions sobre el temps en què han trigat més d'aquests 50 dies a donar-nos aquesta línia. Tenim dret també a un contracte per escrit, a rebre naturalment la factura, a on s'han d'incloure diferents conseqüències i els serveis de forma desglossada. I en el cas de la telefonia mòbil en sistema de prepagament, els operadors també han de facilitar un sistema per poder consultar el consum realitzat. Hem de ser informats també dels canvis contractuals. Si hi ha alguna variació en el canvi de tarifes o de preus, ens ho han de comunicar. I si com a usuaris no ens interessa, podem donar-nos de baixa sense cap penalització. Tenim dret a ser indemnitzats per interrupció del servei i dret a la protecció del secret de les nostres dades i comunicacions. En el cas dels telèfons mòbils, tenim dret a la portabilitat, és a dir, a mantenir el nostre número en cas de que decidim canviar d'operador. També tenim dret a servir a un servei d'atenció al client gratuït i un dret de desconnexió. Aquest dret de desconnexió d'uns telèfons especials, com són 803, 806, 807, tenim dret a demanar... Que es desconnecti de la nostra línia i amb, i aquesta, aquesta mesura ha de ser efectiva en un termini màxim de 10 dies i també tenim dret a donar-nos de baixa i només haurem d'esperar en aquests moments amb un avís previ de dos dies naturals. La informació local a Ràdio Tiana. Les entitats de la Vila comiaten els seus respectius cursos, però no sense abans presentar una mostra de tot el que han après i han treballat. Aquest divendres és el torn del festival de final de curs dels alumnes de dansa de l'Escola Municipal de Música i Dansa i de l'Associació Espamoti, que tindrà lloc a la sala albenís a partir de les 7 del vespre. Miquel Àngel Rei és el president d'Espamoti. Nosaltres sempre procurem fer integració i ja sabem que és una mica difícil perquè, clar, segons el nivell de cada nano, cada, cada nana però bueno, la lluita nostra és fer integració i aquest any nosaltres formem part, conjuntament, si el la temàtica és una, és per tots els membres de l'escola. No? L'espectacle de dansa segueix un fil conductor, que és una visita a un museu a partir de la història d'un nen al qual la seva àvia li regala una entrada. El nen observa els quadres i explica el que imagina o el que representen per ell. Cadascun dels quadres és un ball. A partir d'aquestes actuacions, que aniran a càrrec de prop de 80 nens i nenes, es mostraran tots els estils de dansa que es treballen a l'escola passant pel clàssic, el jazz, el hip-hop o el funky, entre d'altres. D'altra banda, que diumenge, la societat Coral Joventut i Anenca també oferirà el seu acte de final de curs. Els més petits de l'entitat donaran el tret de sortir de l'acte per seguir el grup de guitarres i després amb la coral mixta, que oferirà un total de sis cançons, entre les quals es troben Boig per tu, Que tinguem sort o Panis Angèlicus. El punt i final anirà a càrrec del grup de guitarres i de la coral mixta, que oferiran una versió de la cançó Sweet Home Alabama en català i dedicada a la nostra vila. Serà la sala albenes a partir de dos cuartos a seis de la tarde. L'escursionista Tianeng Joan Romero ofereix aquest dissabte un passi de fotografies i de filmacions curtes de la seva ascensió al Can Tengri. Es tracta d'un pic de 7.010 metres ubicat a Kazastan, un dels més alts de la serralada d'Ianxan, situada a la frontera entre el Kazastan i el Kirguisistan. La latitud i les condicions climatològiques adverses sovint impossibiliten fer el cim del que és el pic més alt del nord de la Terra. És el que va succeir en el cas de Romero, malgrat que va aconseguir arribar per sota dels 6.400 metres. El Tianeng, explicat el que representa per ell haver ascendit al Cantengri. En primer lloc, un pas fort amb el fet de, o sigui, de sortides de 100.000 metres. Havia fet de 6.000, eh, just als 7.000, però no havia fet, ha intentat aquest de 7.010, sobretot a la dificultat. O sigui, això és com una antesala dels pics de 8.000 metres, que es treballen cordes fitxes, tosses de paret, eh, campaments que es monten un estat... L'expedició del també membre del Centre Excursionista de Diana va tenir una durada de 21 dies i la va realitzar durant els mesos de juliol i agost de l'any passat. L'Espai de les Arts acollirà el passi de fotografies i filmacions d'aquesta ascensió aquest dissabte a partir de dos quarts de nou del vespre. El Club de Lectura de la Biblioteca Camaratau rep aquest divendres la visita de l'escriptor Martí Gironell, autor del llibre El pont dels jueus. Precisament aquesta sessió del Club de Lectura vol servir per parlar sobre aquesta obra, la primera novel·la de Gironell que va sortir a la venda l'any 2007 i que es va convertir en un autèntic fenomen. I és que en un any es van vendre 50.000 exemplars en català i més de 40.000 en castellà i es va convertir en un dels llibres més demanats a les biblioteques. Martí Gironell ha explicat com va néixer el pont dels jueus. La idea neix de dues preguntes que a mi em, em voltaven pel cap ja fa molts anys, no? Qui era la persona que va construir aquest pont i com era aquella època, no? Llavors vaig començar a documentar i vaig pensar, doncs, eh, en tots els elements que tenia, eh, d'una banda els jueus, de l'altra l'època comtal, de l'altra la important presència dels monjos benedictins al monestir, doncs eh, intentar amb aquests tres punts, doncs, que la història és per aquí, no? Els fets succeeixen al voltant de la construcció d'un pont a Bessalut damunt del riu Fluvià i hi trobem un mestre d'obres que rep l'encarreg del compte de la població de construir un pont fortificat. Malgrat que els habitants de la vila veuen aquesta obra com a providencial, el constructor viat sofreix els obstacles d'una intriga per afavorir que un altre senyor s'apoderi del comtat. Els interessats en conèixer més detalls sobre el pont dels jueus i fer-ho a més de la mà del mateix autor poden assistir aquest divendres a la biblioteca Can Baratau a partir de les 7 del vespre.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 El Club Patinatge Tiana ofereix aquest dissabte una exhibició pública al parc del camp de Futbol Vell. L'acte vol donar una nova oportunitat a aquells tianencs i tianenques que no van poder gaudir del festival de patinatge del passat mes de novembre per manca d'espai. I és que al voltant de 700 persones van seguir el festival que es va haver d'estructurar en dos torns a causa de la magnitud assolida. Consol Rossés és la presidenta del Club Patinatge Tiana. Una de les coses que més agrada, sobretot als petits, és fer festivals. I aquella edat que es va fer, no poguer de que vingués tothom, vam quedar molt limitats doncs ja que ho tenien tot que tenien els vestits i que ho tenien tot i que ara repetint i que estan super contents de tornar-ho a fer, doncs eh, vam pensar de fer això, de, de venir al camp de futbol i que en aquí doncs, és un lloc on tothom hi pot cal eh? Els assistents a l'acte podran veure una mostra del que es va oferir en el festival de patinatge de la mà dels prop de 80 patinadors i patinadores que formen part de l'entitat. En aquest sentit, la trobada servirà novament per presentar al públic el treball realitzat al llarg de la temporada. Intervindran totes les categories, des de les mini i fins més enllà del certificat. L'exhibició pública del Club Patinatge Tiana tindrà lloc al parc del Camp de Futbol Vell aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. El Club Bàsquet celebra aquest diumenge una jornada de cloenda de la temporada 2009-2010. La gran majoria dels equips de l'entitat es reuniran al pavelló municipal per mostrar el fruit del treball que han fet al llarg del curs. El coordinador del Club Bàsquet Tiana, Salva Rubió, ha explicat que és la primera vegada que se celebra una jornada d'aquestes característiques i n'ha destacat la importància de la seva organització. És una cosa que anteriorment no s'havia fet i la és que jo crec que és necessari que els pares i els nanos es relacionin entre sí, si, que fem una miqueta de club. Jo crec que és imprescindible no? que al principi de temporada pues, es faci una presentació de tots els equips i una vegada acabada la temporada que es faci una cluenda, fer una miqueta de repart de com anava la temporada i de veure com han evolucionat els equips. Era una de les coses que tenia en menys de, de fer-la, no? Aquest any ha estat molt precipitat perquè gairebé no hem tingut temps de preparar-ho. Ja l'any que ve, pues, bueno, amb l'experiència d'aquest, pues, intentarem que amb més temps pues, bueno, que vagin tots els equips i preparar una miqueta millor. Des de les 9 del matí fins als quarts de 2 del migdia gairebé tots els equips del club disputaran partits, a excepció de l'infantil Escolí i el SOS 21, que no hi podran ser presents per d'altres compromisos. La jornada l'obrirà en l'escola de bàsquet que oferirà una exhibició de jocs esportius i el Mini, que jugarà contra el Sant Andreu de Nazaret. De fet, aquest club en les seves respectives categories serà també el rival de la resta d'equips tianencs excepció del júnior femení que jugarà contra el Vilassar de Dalt. Rubio ha reconegut que no ha estat fàcil trobar contrincants per aquesta jornada de Cluenda i ha lamentat que tots els equips no puguin estar representats. D'altra banda, el club bàsquet tiana sortejarà entre els integrants de l'equip mini l'escola de bàsquet una pilota i més tard se sortejaran samarretes entre les persones que assisteixin a l'agluenda. Per aquest sorteig el club ha comptat amb la col·laboració de l'Espai Tiana. De cara a la temporada vinent el coordinador del club bàsquet Tiana ha explicat que la feina més complicada que passava entre d'altres per trobar entrenadors per tots els equips ja està enllestida. A banda de Manel Padilla, que s'ha incorporat al Senior A també ho han fet Jordi Rull a l'equip mini i Sergi Seriol al júnior femení. Ràdio Tiana Les notícies del migdia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 Entrevista Com dèiem, demà dissabte a partir de les 11 del matí a l'exterior de la cataquística es donarà el tret de sortida a la segona edició del Test Tiana, que es vol convertir en un clàssic de la comarca. L'objectiu és promocionar i impulsar els productes locals, com els vins, a l'hora que es vol donar a conèixer les qualitats i varietats dels restauradors. En la passada edició, més de 800 persones van gaudir de la mostra i les previsions apuntant a un augment de visitants aquest any. Precisament, per fer una valoració de tot plegat, avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana alguns dels representants dels cellers i restaurants partir participants i saludem primer de tot el gerent de Caves per Josep Puig, bon dia. Hola, bon dia. També a Toni Margalef, en representació president de l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana, bon dia. Hola, bon dia. Jordi Esteve, director comercial d'Alta Lella, bon dia. Bon dia. Xavier Garcia, anòleg i propietari de l'Ella Vinícola, bon dia. Hola, bon dia. I també, per últim, que avui estem molt ocupats, Jordi Xicres, propietari del restaurant Can Roca, molt bon dia. Hola, bon dia. Déu-n'hi-do -la, la gent que tenim per aquí, ah, això està garantitzat que tindrem una mostra variada doncs, de, del que podrem veure el proper dissabte com dèiem, doncs molts aparadors que, que el que pretenen és donar una mica això, una fotografia no? d'aquest sector de la societat i, i del comerç de, de Tiana, mostrar una mica el que tenim, uh, doncs no sé de qui vol començar, però en aquest cas creieu que és una bona plataforma per arribar al poble a donar-vos a conèixer? qui vulgui. Comences tu com a, com a president de la situació de comerciants, vinga. Començo, Aviam, penso, penso que és, és una bona plataforma per donar a conèixer tant els restauradors, com els sellers, com el poble en general. Tant el poble a nivell de, de, de comerç, al nivell de, de, de poble en si, no? de, de poder passejar pel poble i veure lo que és tiana. I, bé, esperem que serveixi per això, perquè... Fa falta que la gent ho conegui, no? Perquè viuen, a vegades, vius molt a prop d'un lloc i no l'acabes de conèixer mai. Uh -huh. Home, però suposo que els, la, els, els veïns d'Atiana, doncs a, a tots vosaltres, a, a les marques i restaurants i comerços que representeu, sí que us coneixen, no? Si més no, suposo que us serveix com a plataforma per arribar una mica més allà. No sé si és aquest l'objectiu. Tiana eh, és un poble que està molt a la bona persona i no està gaire reconegut pels pobles del costat. Eh, perquè a Badalona per vegades, a vegades preguntes on està i no saben i és una manera de fer-te conèixer més o menys algú a la comarca, uh -huh. perquè la gent de Tiana ja ens coneix, però la gent de la comarca queda una mica més, més separat i és una plataforma per poder arribar a, a la gent el que dèiem és que la passada edició, la primera, doncs, va tenir molt d'èxit, va arribar a molta gent i no sé si això us ha engrescat encara més doncs, per posar allò tota la, tota el, tot el ferro, no? totes les armes que tingueu sobre la taula amb més potència encara. Sempre quan les coses funcionen la primera vegada sempre dona peu a, a fer una segona. És a dir, eh, no ho recordo, però em sembla que inclús en el en els fullotons que es van editar l'any passat no posava primera mostra tastiana en canvi aquest any ja posa sí. segona no se sabia, no se sabia eh? si tirarien davant eh, no, no. llavors el tema no sabíem si aniria quan aniria més o menys el que està clar és que tothom l'any passat amb el resultat i amb la resposta de la gent van quedar molt contents i això ens serveix també el que deies una mica per donar-nos conèixer és a dir, nosaltres com a alta en aquest cas eh, som encara els novells a la zona no? o sigui, fa tot just que eh doncs pràcticament 10 anys que estem fent vins d'una altra vegada amb el nom Altalella i que a mica en mica ens n'hem donat a conèixer pràcticament ens coneixen més a fora que aquí no? llavors és bo que es fagin coses com aquesta veterans, deien per aquí la novetat, els veterans doncs a Parxet que, que està present en moltes activitats a, pel que fa a la cultura vinícola a, catalana en general i, i fins i tot a, a exposició arreu del món a, en aquest cas des d'una perspectiva doncs, això que ja tens una exposició mediàtica fins i tot molt més amplia què ofereix un, una fira com és aquesta gastronòmica de Tiana? Bé, això, una mica, jo, jo penso que inclús és, és bo pel signe que significa de que les, les autoritats o una mica els ajuntaments, ara es va fer també el consorci de, de la D.O. totes aquestes coses va bé perquè fins i tot de vegades a nivell polític, la macroestructura, diguéssim, també en sigui conscient, no? I per tant és un pas més. De vegades soc més escèptic perquè encara hi ha molta cosa per fer, no? Vull dir... Al nivell del dia a dia jo ara sentia aquí el president dels comerciants no? però és clar, vull dir també hi ha països que han apostat per menys lliure servei i per més comerç local no? i més agricultura propera no? uh -huh. i això és una petita espurna la veritat és que jo encoratjo la gent que vingui aquí però que aquest dia també serveixi perquè políticament institucionalment, inclús els restaurants amb matèria prima de la zona amb vins de la zona, penseu que i no me'n vull estendre, no? però Catalunya només es pren un 14% del vi que es pren és català tot el que sigui mentalitzar això és molt important, per tant eh, nosaltres una mica també el que deia el Jordi a vegades a fora exemples que malauradament aquí ara estem descobrint una mica la, la sopa d'all no? Uh -huh. eh, no sé, avui a Dinamarca la meva cap d'exportació ha fet un tast amb nens de 12 anys, amb un, un macrocòleg, i, i això no està prohibit allà, aquí està prohibit, vull dir que pff, queda molt per fer, però benvingut sigui el tast clar. El que sí que és veritat és que les últimes setmanes el que s'ha mostrat més escèptic ha sigut Josep Puig, gerent de l'escabes per Xet, uh, però sí que cal donar a vegades un toc de bastó, no? O no, una... jo no soc escèptic amb el tast i Anna, m'encanta, eh? hem sigut els que el a apujar i crec que inicialment, amb la Viana, que estava estava aquí liderant el tema des de l'Ajuntament, doncs hem mirat, entre totes les altres bodegues, de posar que fos un tastiana professional, etc etc. que tampoc semblés... Una cosa de qualitat. Sí, ja, no ja, hi, ponme un vino, no? Que és uh -huh. el que passa pas aquí encara, no? Per tant, no, no, ens hi hem abocat. El que som més escèptic és, de vegades, amb què un sol acte, una sola cosa, ens es solucioni els problemes greus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 de que la millor forma de ser global és ser local, no? I, i, i serem locals si ens prenem faves de Can Roca, que, que, que les han conreat ell, i si ens bevem vins d'aquí a la zona, i quan diem la zona no solament tiana, estem parlant de, de tota la zona de l'Ella, que aquí tenim a l'amic el, el, el propietari de, de, de l'Ella Vinícola, del que uh -huh. està al Vellmig de l'Ella, no és tiana, però és la dió de l'Ella, per tant, Clar. aquesta mentalitat és la que, que, que, que m'agradaria que aquest dies, fos alguna més que això no? i de fet des d'aquí proposo que a part de fer actes lúdics algun any hi hagi una veritable taula rodona exposició, el que sigui de remoure les tripes a la gent i no solament anar allà a veure si els vins són bons ah, Això és interessant no? això de remoure les tripes a, a la gent perquè suposo que ah, doncs, aquest tastiana també serveix per posar-vos en contactar o si més no a nivell públic no? que, que veiem que hi ha una unitat d'acció que hi ha una unitat doncs, en aquest cas en un sector molt particular de, de la vila, en un sector comercial restauradors i, i doncs, productors de vins anant de la mà, que això mm, és interessant i, i, suposo, important de, de conèixer i d'encaminar-ho, de, de no? Sí, jo crec que ja ho ha introduït en Puig, no? Eh, és molt important, sobretot, el, el tema del producte de proximitat. Eh, si donem una volta per restaurants, ja no parlo de, Tio, de Tiana, perquè a Tiana segurament molt tenen vins de la zona no? del propi poble. No? Però si aneu, per exemple, amb una zona que ens agafa nosaltres des de l'ella, doncs, per exemple Masnou, doncs, tota la restauració del port de Masnou, per exemple, si mireu les cartes, eh, és el que ens queixem els productors no de l'ella, de la de Olella, sinó de tota Catalunya. No? podríem dir ho ha introduït ell també. No? Es, segurament es veu molt més rioja vi català en general de totes les diverses déos que tenim aquí a Catalunya no? jo crec que això és qüestió de temps eh, això no es farà un dia eh, és qüestió de mentalitzar-se de donar-nos a conèixer la culpa de que això passi segurament no és de ningú és de tothom jo diria jo començant per nosaltres com a productors doncs la nostra feina és produir però també saber arribar al client final al restaurador, al client del carrer el de les tendes com hem de fer això? Primer de tot producte de qualitat, si no hi ha producte de qualitat ja no cal ni que perdem el temps perquè la gent diu, no, ja entenc David, no és que no cal entendre-hi t'agrada no t'agrada, compres o no compres no estàs disposat a gastar-te 3, 6, 10, 20 euros per una ampolla no? per tant hem de fer molt bé, ho hem de presentar molt bé i comunicar-ho molt bé, és qüestió de si ho fem bé o ho fem malament també, no? uh -huh. a partir d'aquí, amb l'ajuda d'actes com el del tas de Tiana per exemple, doncs això ens ajuda a aproximar-nos a la gent del poble, que en definitiva són els nostres potencials clients. Això apuntàvem, no?, què cal fer, que, que, com s'ha soluciona aquesta... Perquè sembla que esteu d'acord, doncs, no?, que hi ha una problemàtica de, de manca d'arriba al públic o de manca de potenciació dels productes de proximitat i als productes locals. Què cal fer? Si o sigui, quines les solucions que s'apunten, que suposo que ho heu reflexionat no? al llarg dels ja, últims tema, anys... És un tema gairebé de docència, moltes vegades. És a dir, de, de donar a conèixer el producte directament des del celler. Uh, hi ha vegades que els cellers ens queixem de que no estem en els llocs, en els restaurants de la zona i tal. Uh, el que passa és que si nosaltres no ens donem a conèixer primer i, entre cometes, creem aquella necessitat de tenir el producte per a un restaurant i això el Jordi no ho podrà confirmar, uh, ells el que no poden fer i més quan tenen un menjador ple depèn de quins dies i que gràcies que sigui així, eh... Uh, a sobre tenir que vendre el vi llavors el que deia també el Xavi és el, el fet de que hi hagi riojas, que hi hagi riberes que perfecta. o sigui, és, és normal que hi hagin vins a tot arreu que per algú som un país productor de vi, o un estat productor de vi, deixem-ho així uh, el tema és que a la nostra zona uh, la gent no és que menys pregui, però no valora prou el producte que es fa a la zona Llavors, des del celler el que hem de fer és intentar arribar amb docència, amb donar a conèixer i aquestes coses. L'altre dia el, el Xavi deia que el bo seria, dintre d'aquests 18 municipis que hi ha a l'ADO, que, que poguessin fer 18, 18 tastos a l'any. Uh -huh. no? Per què? Per poder arribar a aquesta gent de proximitat i que llavors els restaurants tinguessin com a norma de ser el primer full de, de la seva carta de vins, els vins de la zona però això no es culpa ni del restaurant eh, ni tampoc indirectament nostre és una, una mica de tot com està funcionant no? sí. ah, ara Jordi t'han mencionat a, a tu, suposo que ho vols confirmar o desmentir no? sí, va, el confirmaré, el confirmaré. <laughs> perquè costa molt introduir un producte nou en el client si no el coneix costa molt introduir -ho. La gent és, no, no vol provar productes nous quan coneixen eh, les marques ja conegudes de per tothom, la majoria de gent, no tothom, perquè sempre hi ha gent que, que es deixa guiar, però si no van a marques conegudes uh -huh. bueno, això ens passa una miqueta sí. a totes nosaltres, eh, I nosaltres com a Altarella o la, la família Pujol Busquets Guillén en aquest cas a eh, Badalona tenim la nostra botiga de vins okay. també, eh, on jo m'he format com a, com a professional del vi i que gràcies a Déu allò doncs, conec, conec i respecto molt bé la competència llavors eh, el fet que et vingui una persona com ja ens està passant després de, dels anys que portem que et vingui et vingui Uh, quin menú té perquè li donguis el vi això et demostra sí. moltíssima confiança sí. en el vostre cas aquell client de cada dia o sí. habitual que pugui venir al restaurant li podeu oferir un producte nou sí, el client... però no és a tothom és, és, és que el client molt sovint aquest sí que el li pots introduir però el client passa volant costa molt ell et demanen i tu li pots dir això, aquesta marca o aquesta altra aquest vi que és d'aquí, de la zona però és, és una mica... els, costa, els costa però precisament per això s'han doncs, de buscar estratègies comunes és a dir, eh, doncs això en aquest cas ha sigut eh, des de l'Ajuntament de Tiana que han decidit doncs, eh, posar-vos en comú i dir i, doncs, traiem alguna cosa en comú que puguem ser una estratègia i que puguem doncs, eh, algun mecanisme que pugui arribar a la gent, no? perquè doncs, el que dèieu abans de la crisi perdoneu si torno a entrar-hi però és un tema que, que suposo que els comerciants preocupa i que no, clar, que I, i, i que evidentment doncs aquestes exposicions públiques deuen ajudar no?, en aquest sentit bueno, però per la crisi no pots començar a baixar qualitat baixar ah, no, clar, perquè la crisi és una cosa que passa uh -huh. si tu baixes qualitat i llavors ha passat la crisi i si vols tornar a posar-te mateix posto doncs ja tindràs una línia de que no, de que no et funcionarà uh -huh. o sigui, no pots baixar qualitat per la crisi o sigui, si és l'estratègia a seguir no? en aquest, jo crec que en sí no, seguir, a mi, penso manià. que seguir treballant com has treballat sempre sí, com has treballat sempre no, pots, no, ara, no ara, pots... ara que estem en crisi, ara baixarem qualitat per poder baixar, preu, sí, no? per baixar el preu no. Això, no, això, això no et porta penso jo. que no és correcte per cert, com estan en totes aquestes jur... jornades en el tast, doncs que ja esteu en funcionament amb els menús bueno, eh, van D'aquella manera, perquè no s'ha donat a conèixer prou. Ho haig de vendre tu, això? Sí, vendre. Vendre ho haig de Intento vendre-ho, però uh, això s'ha de donar a conèixer més a la gent. És a dir, no... que la gent que arriba al restaurant no acaba de saber que hi ha no, tot uns... No, no, saber, no, no, ho, no sap. ho sap. No ho sap. Nosaltres hem fet uns paperets perquè la gent ho pugui mirar, però no expressament no venen a menjar aquest menú, ni a, suposo perquè no no saben, no, no, ho saben mm. no ho coneixen. Moltes gràcies per venir fins a Ràdio Tiana i que vagi de gust. Moltes gràcies a Bon dia. Bona Bona dia. dia. Bon dia. Tiana, serveis informatius.